Vladen Bachnov. Hát, így történt a dolog. Tudományos és féltudományos körökben van egy tétova feltevés, vagy egyszerűen szólva merész hipotézis, hogy valamikor a messzi múltban földünkre látogattak más bolygó civilizációjának képviselői. Sőt, mi több, a látogatások alkalmával az idegen bolygóról érkezett vendégek megtanították a messzi múltban élő barlanglakó őseinket bizonyos alapvető ismeretekre. Ma már persze nincs tanú arra, hogyan történt mindez, viszont arra sem tanáltunk tanút, aki az ellenkezőjét bebizonyíthatná, így hát a tudományos viták egyelőre eredménytelenül folynak. Nos, mondjuk, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy a dolog valóban úgy történt. De lehet, hogy nem. És ha igen, akkor voltak éppen így történt a dolog. De ha nem. Hajnalodott. Eh, az öreg neandervölgyi ember kinyitotta a szemét, Nagyot ásított és szőrös mellét vakargatva kiment a barlangból, hogy megnézze, nem ért-e még véget az az átkozott jégkorszak. A jég azonban szemmel láthatóan még nem olvadt el, és e -e -e, a hidegtől borzogva és vacogva gyorsan visszamászott a barlangba. A tűz alig pislákolt. Világít, de nem melegít! gondolta magában az öreg, töprengve, és rőzsét dobott a tűzre. A barlang falán árnyékok táncoltak, a barlang megtelt füsttel, és végül mégis melegebb lett. E-e! Barlang lakótársai elégedetten mocorogtak álmukban. Micsoda szerencse, gondolta az öreg. Micsoda szerencse, hogy az ég fiai megtanítottak bennünket arra, hogy tüzet gyújtsunk és vigyázzunk rá. A nélkülük megfagytunk volna. Eh, öreg volt már, és ezért elfelejtette, hogy. Jóval az égi lakók megjelenése előtt, a fiatal, semmire kellő, hú! kielentette tudja, hogyan kell tüzet gyújtani. Nézzétek, nézzétek, milyen egyszerű! És úh, a megdöbbent barlanglakók szeme láttára, tüzet gyújtott. Megörültél, förmed rá! Dühöngve, ha felgyújtod az egész barlangot, azonnal ózd azt a tüzet. Az igazi tüzet a villámok csinálják, és nem a magadfajta csupaszálló fickók. Akkor a tüzet közös erővel kövekkel folytották el. Majd miután négyszer feljött és lement a hold, az égből villámlás és lángok közepette, egy furcsa szikla ereszkedett alá. Amikor a villámlás és mennydörgés elcsöndesedett, a sziklában nyílást támadt, és a benne lévő barlangból addig soha nem látott fejű lények jöttek elő. Körbejárták sziklájukat, majd levették fejüket. És alól a közönséges, nem, átetsző fej bukkant elő. A Neandervöld lakói megkönnyebbülten lélegeztek föl. Nem szerették a szokatlan és érthetetlen dolgokat. Az ég fiai igen szívélyes és békés emberek voltak. Megtanították a barlanglakókat tüzet gyújtani. – És arra is, hogyan kell a tűzre vigyázni? – Attól fogva a barlang sokkal lakályosabb lett. A tűz soha ki nem alud benne, és az öreg sohasem felejtette el, hogy a bölcs égi lakókat hálával emlegesse. Elsődek megint csak úh jutott eszébe, hogy a tűzbe egy darab nyers húst dugjon. Rátűzte a húst a bot végére, a tűz fölé tartotta majd, amikor megsült, a szájába vette, és ízlet neki a sült hús. Azonban szörnyen megharagudott. Láttál-e már valaha is, hogy a... Húst, tűzön süssék meg! kérdezte az öreg fenyegető hangon. Azt akarod talán, hogy a tűz megharagudjon ránk és kialudjon? Ha béharagudna meg! ellenkezett. Ugh! hiszen hússal kínálom. Eh, azonban nem kedvelte a hosszadalmas vitákat. Egy vastag botot kapott fel a földről, és a semmire kelő uh, hátán törte szét, majd a tűz bedobta a bot darabjait. – Mit akarsz még? Jobb, ha elmegy vadászni. És te is menj, meg te is, meg te is! – adta ki az utasítást. – Megint vadásznunk kell! – Nyögte a fiatal neandervölgyi... Uh, ha vadászni kell, ha mindig engem küldesz. Három nap az út oda és három nap vissza, és gyalogosan kell megtennem. Hát talán azt szeretnéd, hogy a kövér vatisznók itt, a barlangban tanyázzana kérdezte, eh, eh, önnön szellemességén vidáman koncogva. Hát mi van ezen nevetni való? kérdezte, anyuk hatatlan. Uh! Már régen gondoltam arra, hogy jobb lenne itt a barlangunk közelében tenyészteni a disznókat. Itt tartanánk és etetnénk őket, és mindig lenne bőve hús a háznál. Te tisztában vagy azzal, hogy mit beszélsz? Ővöltött fel. E -e. Tudod, hogy hívják azt, amit te javasolsz? A hogy hívják? Kérdezte. Uh. Állattenyésztésnek. Hogy bizony? Ha csavaros eszeddel megbolondítod az egész törzset. ha csak nem hiszed, hogy az ég fiai butábbak nálad? Ó, nem, nem, nem, amár hogyan hinném? Tiltakozott, ugh, megrémülve. Hát akkor mondd meg nekem, hogy a minden tudó és minden ható égi lakók, Miért nem tanácsolták nekünk, hogy tenyészünk állatokat? Hát? Te pedig minek javaslod? Úh! Uh, – szánta bánta bőnét és hallgatott. Majd, amikor a hold harmadszól kelt fel és ment le, beállítottak újra az égfiai. Jó ötlet, teszünk eszünkbe? Mondták. Miért nem a törzsetek házi állatokat? Mi? Jól bevált, hasznos dolog. És az öreg, egh, hálás szívvel köszönte meg az égi lakók határtalan jóságát és bölcsességét. Mit csinálnánk, mi kületek, égfiai? Kiáltotta, E! Eh, eh. Ne feledkezzetek meg rólunk, és ne vonjátok meg tőlünk bölcs tanácsaitokat! És akkor az ős emberek hozzáfogtak az állattenyésztéshez, és boldogan éltek, nem éheztek. Csak a semmire kellő, úh, nem volt nyugovása. Megint a fejébe vett valami ostoba gondolatot. Ha a magot a földbe ültetjük, kinő és kalázba szökken, és a kalázban sok mag lesz, ugye? Hát lehetséges, felelte, eh, kitérően. És ha azután sok magut vetünk el, akkor mi történik? Ki tudja, mi történik? Felelte e -e -e. óvatosan. Ha ah, hát én tudom, akkor sok kalásznő, és a sok kalászban igen sok mag terem meg, és törzsünknek mindig lesz kenyere. Fogjátok meg, emberek, és kötözzétek meg! A fel a fára, de fejjel lefelé? kiáltotta eh Megsérti az ég fiait? Azt hiszi, hogy az ég lakói butábbak nála? Nem, nem, nem, nem, tiltakozott-úh! Uh, Hát akkor miért nem az ég fiai tanácsolták nekünk, hogy gabonát vessünk, és te, hogyan mered ezt javasolni? Ugh! rémülten elhallgatott. Aztán idővel az ég lakói megmagyarázták, e -e nek, hogyan kell vetni és aratni. És az ős emberek törzsének vezére álmélkodott az idegen bolygókról érkezett emberek nagy bölcsességén és minden tudásán. Ugh, uh, uh, sem haragudott. Közben ugyanis már azon törte a fejét, hogyan alakíthatná át a kőkorszakot bronzkorszakká. Sőt, mi több. Már tudta is, hogyan kellene a dolgot véghez vidni. De egy mukkot sem szólt róla. Az égi lakók nélkül is akadt tehát nálunk egy más találmány meg felfedezés. De amint látjátok, az ég fiai mégiscsak segítettek őseinknek, és pedig alaposan, mivel nélkülük az ég világon senki sem lett volna képes zoldágra vergődni egy olyan neandervölgyi alakkal, mint e -e -e -e. Senki ám, s legkevésbé egy ős ember.